Sintonizas Ràdio Cornellà Buenas tardes señoras e señores Estamos aquí no 104.6 da FM De Radio Cornella Y amigas e amigos Vamos que estamos Como vemos, dicía, estamos no 104.6 da FM E isto é a Estación Desemprengalicia en, en Radio Cornellá, A Estación da Palabra, da Conversa E da chegada de amigos que nos están a seguir Fai poucos días O xornal, o pobreso de lugo, facía ese eco dunha recuperación dunha revista antiga, quizáis unha das máis antigas de Galicia, que fai poucos días co compañero Xulio, pois estábamos a falar tamén desto, que son é un calendario galego, pero feito tipo revista. E fai ese eco porque se ve que eh, a diputación volve a resurcir volve a revivila pois esta revista que foi que nada no, no ano 1857 e gracias á vicepresidencia da Deputación verá de novo a luz esta revista o gaiteiro de lugo aquí nesta revista pois Eh, Amósanse moitas cousas, sobre todo o que é o tipo de labranza eh, o cando, se pode, cando se pode sembrar, cando se debe recoller as mareas, eh, fala do vento e, e de moitos eh, aspectos eh, da vida labrega galega. E tamén se estende hasta a provincia de Zamora, a zona do bierzo, e recolle como é normal todo de Galicia e tamén o Occidente asturiano. sendo que esta revista como dixen pois foi eh, nado no ano 1857 e agora pois volve a resursir e, como vos dicíamos pois e seguimos dicindo tamén que estamos xa no ano 2013 no mes de febreiro cumprense precisamente 150 anos de cantares galegos de Rosalía de Castro. E tamén é o ano de Roberto Vidal Bolaño, que será pois homen achaado pois codía das Letras Galegas. Xá levamos 50 anos de Día das Letras Galegas. Un bon cumpleanos. Esperemos que este, este medio? este medio século eh, XVI, ben empregado o autor teatral, a, a, eh, tamén actor, director e estenógrafo, é o que se este ano se domina o Día das Letras Galegas. O Día das Letras Galegas non é solamente o 17 de maio, senón que o Día das Letras Galegas debemos empregalo todo ano por iso se di que debe de eh, servir para algo aparte de dar a coñecer, pois un persueiro que estuvo traballando eh, o que é eh, por vida por, uh, por moitos aspectos da, da nosa da nosa vida galega eh, da literatura sobre todo e outros e outros aspectos da vida galega tamén os de labregos cantantes en fin moitísimas estas cousas e entón pois vamos a escoitar un pouquiño de música e despois continuamos outra vez Pois é que seguimos no centro 4.6 de FM de Radio Cornella no programa Sempre en Galicia Fai poucos días comentábase que quizás o nosso hino como é o hino galego é un dos signos que nos invita a escuitar o son o rumor cando dicen que dirán os rumorosos pois quere dicir que escuitemos, pois, ese vento, cabanea, os peñeiros, esa mar que a veces se abraba, e tamén esas ondas, que é o que nos dice que escuitemos, cando di, que dirán os rumorosos. Ese hino foi feito, pois, a música é de Pondal, e eh, o, o hombre o, o, a, bueno, o himno é feito por Pondal e despois pois Pascual Veiga foi queñe puxo a música fíxense vostedes os dous estes dous persueiros que fixeron un himno galego algo teñen que ver coa mar porque Montañedo donde é Pascual Veiga é donde descansan os seus osos, pois está, eh, eh, está tamén pegado á mar, alá en Mondoñedo. E eh, Pondal, pois tamén, polo Atlántico, pois tamén escuitando esos rumores dos piñeiros, das árbores, a veces ese vento que ven su aviño eh, tirando por esos campos, por esas planuras que temos hacia a costa. Esos cumios donde están os piñeiros, os robles, o carballo, o castiñeiro. Iso é o que nos invita o himno galego pois a, a escutar o que dirán os rumorosos. Quizáis non haxa ningún himno, pode haberlos, Pero do momento non teño coñecemento de que haya un hino que fale tanto da natureza como é o noso hino galego. Esa natureza que xa é ancestral desde os celtas ven sendo defendida e moitos de nós, pois aínda seguimos estropeando. E tamén fala do fogar, de ser verde xunguido, E dos castros do seu dese de confín dos verdes castros. Hasta claro que o hino é un poderosísimo selo da nosa identidade galega. E máis ca eso, un símbolo do máis ajustado custa homenaxear ao hino mellor para Galicia. Non se podia xeitar outro hino mellor para Galicia. E con el lembramos a Pondal e a Vega, que foi o autor como di mm, mm, tamén da Alborada, Alborada Galega. Ese hino que súou eh, por primeira vez cando se fixo pois tuvo que estrenarse precisamente en Cuba. Cousas da vida que pasaban pois, naquelas, naqueles momentos que e tiña que ser estrenado en, en Cuba e despois tamén como era a Muiñeira Alborada todos estas músicas foron pois postas en estea despois en Galicia me parte que temos xa conexión con Galicia e vámonos ir ás terras do Ourense, vámonos ir ás terras de de dobolo do vamos a falar, pois, con o nosso e amigo Xulio Cousil. Boas tardes, Xulio. Oh, no, no, no, no. Bueno, pois, parece que non está a conexión aínda, pero eh, seguiremos, seguiremos intentándol, porque temos que falar con ela. Con ela, precisamente, non con ela, senón con él. Eh o escritor Conqueiro decía que o lucense é moi propeiro que, na, que non se pode concebir un sanfroilán sin as cazolas de cobre para cocer o polvo Santa, por Santa Lucía tan longa é a noite como o día o toxo Nado no monte sin ser sementado. Bueno, parece que temos a conexión pois con Galicia. Vamos a ver como resulta esta conexión. Boas tardes, Xulio. Xulio, boas tardes. Bueno, parece que... Aí me digas. O que pasa que por Galicia fai un temporal precisamente. Están, me parece... Pois, Vermella, por eso a refachos, e choiva que está a facer en Galicia. Pero seguimos, seguimos falando destos aspectos, destos aspectos de Galicia. Dícese que os celtas non tiñan templos, facían as súas festas, e ceremonias, e rituais, nun claro, Do, do bosque eh, res, eh, resulta que por unha causa ou outra os bosques era o seu templo. Por iso digo que os celtas teñen como patrimonios teñen como patrimonio, e adoran pois o, o carballo como se fora pois un... Adoran o Carballo como se fuera un santo, vamos Bueno, vamos a ver se si de desta vez é verdad Boas tardes, Xulio Hola, boas tardes, que tal, Armando? <ríe> que tal por aí, xos refachos, ese, ese tempo que se está, vamos Bueno, mm, eh, estou a topo, precisamente en Viana do Bolo eh, Aqui o Carón, pois pues, en frente mesmo teño uh, pues, as montañinhas nevadas Pero... Ah. Mm, O máis malo sei que está por Pontevedra, por Lirporuense, por, por outras zonas ah, sí. de Galicia que no o, o alto, por exemplo, o embalse de Velle cre mm. creo problemas ali en Ourense, ¿Sí? sabes aquelas pozas que ten, que mm. ten en, en en Ourense que son as chavasqueiras, aquelas inundáronse de todo, e uh -huh. despois algún pobiño que outro tamén, el en Ribadavia mm. e en Cordegade Bueno, pues algo algo inundados andan por allí. Bueno, pero po... do resto, ben, ben. Bueno, bueno. Y, y bien, o frío, o frío aguanta se ben, ¿non? Sí, non é como aquele frío de de outras ocasións en outros invernos que já sí. temos te pasado, pero bueno, sí, aguanta xa. Que estos ciclogenes si que lle chaman aquí. <ríe> exactamente. Por eso que ataca, ataca un poquiño uh -huh. si, a Galicia uh -huh. Esta fin de semana tan só. Bueno. bueno. Pero podes contar cousas interesantes? Bueno, pois, contame algo. por mira, unha delas moi, moi, moi, moi interesante e moi bonita, ademais, é o feito de que unha nosa amiga coñecida chamase Fina Casal de Rey, uh -huh. reconheceu-se como académica electa da Real Academia galega Lega. Uh -huh. estuve mirando onte, precisamente? Pois, pues sí. Esta moza que xa participou máis de unha ocasión aquí con a nosa entidade da uh -huh. Asociación Rosalía de Castro, pois, de ser reconhecido feito de que ela é unha grande personal no ámbito literario uh -huh. e, bueno, pois é unha académica da, da, da nosa lingua galega Uhum -huh. É ela que lle gustaría recuperar o observedoí o comezo da normalización fala da normalización lingüística o ah. x. e a primeira autora de literatura infantil e Xvenil que accede precisamente á Academia Galega uh -huh. unha cousa que para nós hombres tenos que encher de, de delicia. de gozo polo feito porque non somente porque é amiga nosa, sino que ademais participou muitísimos cosxis coa nosa entidade e, ademais en pois, máis de ocasión veo por aquí a facer eh, pois, conferencias uh -huh. e outras cousas de uh -huh. en outro ámbito pois, en cousas tamén bonitas é o feito de que o de Andes Santiago dixe que cargo nunca tuvo competencias que o no seu cargo nunca tuvo competencias económicas pois se si ese home non tuvo competencias económicas <risas> <risas> de onde foi o asunto que se desaparecerá tantos cartas pues exactamente <risas> Digo, de onde bueno, mellor ten un orto de sempre Bueno, pois pues, é un outro orden, lo que nada para invitando a os amigos de Manuel. Eso. Que la, la forma de que que tenden de sí. las cosas es así un poquillito con retranco. Eh. eh con respecto a a, a, a festas y y as celebracións, pues, pois Ah, sí. sí, cuéntame algo de esas festas. Dos fachos, por exemplo. Dos fachos de de Castrocaldelas, exactamente. Uh -huh. Fachos de Santo de que hoje si por a tarde faranse, si, pois pues, mm, Teñen nada menos que 1.200 do, fachos para repartir entre los vecinos, uh -huh. y después ellos caminan por la zona bella, por la zona antiga, por la zona que corresponde a, uh -huh. a, a o, o Castro, uh -huh. que o Castro está coronado por un castelo, ya sabes tí, que Castro sí. Calderas tiene un castelo. Eh, exactamente, un castelo eh, muy hermoso, por cierto. Restaurado, bueno, pues todos co camiñan por aí e despois ao final pódese pois, degustar non somente su bolo preñado senón tamén chourizo uh -huh. asado uh -huh. algúngos dicen que ao mellor este ano hasta repartean algún afillo o oh. pero que o interesante o O asunto de que se non chove moito Que, uh -huh. por certo, esto, amenaza un poquinho de chuvia sí. Pois se non chove moito farase o percorrido esa procesión uh -huh. Que é como unha animación ou unha uh, vendida ao, ao entroido Que uh -huh. entre de pouco xa se fará O día 31 concretamente faise o... O xogues de compadres de xogues de compadres, aquí en Viano do Bolo uh -huh. e andan tocando por aí os furiosos ontanoite xa uh -huh. tocaban xa descomenzaban, non? xa, a, sí, a pesar de que mmm, fai moito frío uh -huh. e onten nevaba un chisquiño uh -huh. pois xeles eh, os tambores xa, os bombos xa, xa, xa, xa, xa, xa xa, xa, cantines en nos bares correspondientes para que os convidárame hombre convidárame e logo. poder continuar tocando porque de ¿no? tanto andar, tanto tocar e tanto grixar pois agora xa tamén o resente. exactamente sí, hai que mollalo sí, sí. un pouco sí, señor, sí, señor. pois me parece a min que vas a recibir unha chamada esta tarde do noso amigo Xosé Manuel que quer ir ver os fachóns esta tarde ah Queremos comunicarnos e estar... Dice, eu xa lle dixen, pois, estes... Dixen, pois, estes a xulio por Viana do Bolo, e supoño que estará, pois, a ver os fachós, e senón dase das un toque, como se dice agora. Eh, eh, pois moi ben, eh, faremos o posible para con, co, conectar, en entón, eh. ao mesmo tempo, pois, Pois pues eso, pues, non somente pasar polos fachos Sino tamén uh, probar os chourizos eses novos E de, de o viño que é de, de Ilicerca É eh, donde precisamente están o... Eso. Uh -huh. o, o viño da Ribeira Saca Exactamente ese, ese bon viño que por donde pasa vai deixando ese agua de rastro sí. <ríe> Vai manchando un pouquinho sí. en mañá, mañá, en uh -huh. Xenzo de Limia Pois pues, eh, comezan xa a repartir o as procesións, tamén, a uh -huh. presentacións dos programas do Entroido, uh -huh. reparten menos que 500 kilos de fariña para poder facer o petardazo <risas> que lle chaman a medianoite, donde el ermismo todos os veciños, uh -huh. todos os que se aceroxegan precisamente a aquella zona, pois, poden repartir eso, o mm, levamos os bolsillos cheos de fariña, uh -huh. de farelo, que lle chaman, uh -huh. e uh -huh. sí, sí, eh, sí. eh, eh, bueno, pois pues, todo o mundo enxerse de... Uh -huh iban como é que <risas> exactamente. Que para moitos divemos explicarlles o que é o farelo. Eso exactamente se podía, además se podía decir. O farelo que os que somos da aldea, pois sabemos ben. Uh -huh. Pois todo o mundo coñece esa faríña, pois moi ben pineirada, moi ben pulida, pero o que queda que o bullo do do grau ou ja, a cascara do grau pois iso chama xofarelo que é o que servía pois para dar pois a porcos e as galinhas sobre todo eh? sí, sí, sí, sí. que se facían pues como unha especie de como se foran papas duras amasabas un poño e despois exactamente de os animales eso para pois pues iso iso eh, que les eh, acharan ah, este ano teñen un, unha Novidade, interesante ¿Ah? que farán una especie de unas charangas por pues, semejantes aquellas que se fan ah. en en sin eh, no sabes. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues, ah, sí una, unas chilliguer tardesas. Eso es, Pues este es año teñen material. Charangas como, o, o, humorísticas en eh? el festival que les teñen preparado, ainda que para entregarán varios agasallos, pero uh -huh. que non terán premios económicos como en outras ocasións, porque pues precisamente por eso que xa sabes ti que uh -huh. as, as, os presupuestos económicamente desaparecerán pues en sí. un punto, terán un agasallo conmemorativo dos melhores eh, bueno, hasta participarán os rapaces jóvenes activos en, uh -huh. en, en este en esta celebración de festival de, can, de canción humorística Remedio dos mentor de Cádiz, porque uh -huh. xa cumplen 31 anos sin entregar ningún tipo de de, de premio, non? Yo. Oh, entonces, este ano pois pues, dixeron, "Bueno, vamos a facer un premio", porque el facían no nada máis que como mm, conmemorativo, pero no, sí, no llegaban... non lleaban non entregaban ninguna nin placa, nin ninguna estatuílla. Uh -huh. entón, a partir deste de ano van a facer un recoñecemento especial entregándolle un novo galayo cada un os met, os tres mellores, non? Uh -huh. eh, bueno. e ese gasallo que non fai a propia esta xuntanza uh -huh. ou, ou un participo o concello. Os organizadores do do, do de, ah. de de Xinto uh -huh. son os que se encargan de de buscar todo O concello non participa. O Consello aporta e axuda llenas necesidades ah, máis, vale. máis perentórias, pero que en realidad é unha asociación cultural uh -huh. que depende bueno, al Ten a xuda da, da Consellería de Cultura, sí, sí. E do Consello, pero que eles mesmos son os que se encargan de buscar os 500 kilos de farinha, ah, sí, de sí, dar sí. o petardazo, de, uh -huh. de, de, de facer todas estas cousas que uh -huh. o entroido uh -huh. de Dixinzo ten tan interesantes. Exactamente. Rato, como unha asociación cultural máis, como se fóramos, por exemplo, a que temos aquí. Exactamente. Uh -huh. pois o, e iso estas son as dúas cosas máis importantes deste sábado non? Uh -huh. a de Castro Caldelas a que, a, que xa che comentou non seu momento o noso amigo eh, colega Xosé Manuel xa ah, sí. que xa estou dicindo eu con respecto a Xenzo de Limia uh -huh. a de Castro Caldelas pois é unha, unha homenaxe ao fogo xa a festa dos bachos xa que, sí, sí. que te explicaba eu non? Uh -huh. Sabes? e entón esa, esa homenaxe é porque resulta que en eh, segundín a tradición pois pues, fai moitísimo tempo mm, a, tiña unha unha epidemia, mm. no? eh, poda, Para poder queimar sí. todas as todas as bacterias, entonces pois aí que se xuntaron todos eles para poder facer ese sí, como unha fogueira. Eso é, Eles van percorrendo todo o camiño sí. do casco vello e despois nun momento determinado sentanse -se ali no medio da praza uh -huh. eh, xuntan todos os fachos e eh, fan unha fogueira ah, como, como punto final de conforme se queimou esa epidemia sí, sí, sí. Uh -huh. E iso é unha conmemoración que fan todos os anos inexcusablemente ademais e inamovible uh -huh. esta, fe, esta fecha é precisamente o día da 9 de xaneiro uh -huh. sempre conmemorando esta data que acabamos de dicir de Dos sí, fachos Dos fachos, sí, dos fachos, sí. Uh -huh. eh, Porque resulta que Ellos comienzan a hacer Esos fachos con Palla, se sabe Palla acendida Sí, sí. Eh, de, Van percorrendo Todo así Chegan eh, a, a A hacerse Colas de más de 30 metros De, de, de longitud de Barapa, de, Todos con cham Todos con, con llamas ¿no? O sea sí, un, sí, sí, sí. un fachón ese, ¿no sabes? Sí, sí, sí, sí. Un paseo que remata Un pois non é incomparable marco que xa xe dixen antes do castelo de, uh -huh. de, de, de Castros Caldelas uh -huh. bueno pues, después, o, o Chaurices Caldado exactamente, presenta. que xa o que despois gusta que xa, sí, xa, sí, uh -huh. que además reparten gratuitamente para todos os que participan uh -huh. eh, uh -huh. neste caso este ano parece ser que queren poñer un precio porque resulta que había xente que sí. non non facía bufo do chourizo, non. exactamente. Y entonces hay algús que pago de comelo ou lárguelo a alguén, pois pues, entonces facía que tiraban e tal, pois pues, entonces de estragar a comida, pois pues, parece ser que este non está moi ben. Entonces, digo, me parece ben que por eso este ano pretenden facerlle pagar atocado unha pequena cantidade simbólica, uh -huh. non? Uh -huh. Eh, pois pues, mira, hai outra cuestión que tío comentamos en algún outro programa, dunha revista nova que sale Ajá. como ese calendario galego que falábamos do gaiteiro de Lugo ese, sí, sí. pois volve a salir si sí, señor pois. eu precisamente estuve buscando esta semana aquí para as bibliotecas de, de, de aquí e por as librerías de aquí pero en Viana xa vestí que é un poquinho retirado non ten tantos acceso. pero como teño que pasar por Ourense uh -huh. a chegarme a Vigo e despois eh, rematar en Santiago de Compostela porque xelo o viaxe de volta, uh -huh. seguro que en, en algunas destas tres pobacións orense ou compostelana toparei precisamente o gaiteiro de Lugo. Sí, porque esta revista que fala tanto do desos de aspectos do Franc, uh -huh. de eh, das colleituras, da eh, sembra, uh -huh. eh, de das mareas, Eh, entón, porque recolle, eh, parece que recolle do o que a comarca do Bierzo ca provincia de Zamora e tamén co occidente asturiano. Sí, sí, sí. E entón pois esta revista que eh, nado no, no ano 1857, pois agora penso porque eh, quen se facía eco desta noticia, pois é o xornal o, o progreso de Lugo. supoño que sería a diputación de Lugo supoño. Que foi a A vicepresidencia Que foi a que puxo esta Vaya, esta revista outra vez en marcha Pois si, sí, eu creo que ese, tanto, tanto o Gaitero de Lugo Como o Mentiril Verdadeiro Exactamente que, ver, Espero que, que, que si sí, Ademais é unha revista de, difundi, eh, de difusión galega Cultural Que eh, ao fin e ao cabo é cultural Si, sí, si, sí, si sí. Xa traidei, xa traidei ou precisamente para poder falarmos aí unha delas, e, e, e entonces resulta que, bueno, pois, cando teñamos aí nas, nas, no seguinte programa padémonos, é, leeremos algunha das súas escollidas é eso e boas. das súas recomendacións que nos pan. Si, si. Pois a nosa cultura, no? eh, Exactamente, porque tamén quando eh, fala, si falamos, por exemplo, por, eh eu fai un momentiño o o noso himno galego que pa, para, para min me parece que un dos himnos que foi feito exato para Galicia, Ajá. como foi Eduardo Pondal e eh, Pascual Veiga Cando se fala de se, Que dín os remurosos Pois claro, que dice Que dice? Eh, o que eu puiden captar Pois, eh, e escuitar Algunhas conversas Que dín os remurosos Pois que escuitemos o vento do mar Que escuitemos o vento dos piñeiros é, é, é. E escuitar ese vento Que pasa su aviño polas nosas planuras eh, Esa mar silenciosa ca veces non está, case nunca está, pero bueno, tamén debemos escoitala. Sí, señor. Bueno, e outra última, mmm, bueno, noticia ou comentario que quería facer que, que precisamente no, no eido das eh, producións e eh, das cousas que Galicia ofrece a toda a xente, mm. no eido a gastronomía, por pues, exemplo, mm. resulta que a Navalla de Bulou, mm. que está río Ola de bueno, en Pontevedra, o de de Vigo, na sí. na no, no, no, Pois pues a navalla de Bueu, pois, pues, acaba de recibir o primeiro certificado certificado ecolóxico do mundo. Tuma. Unha etiqueta azul que distinguirá a calidad do eh, plan de xestión deste de, de molúsculo tan tan importante para mm. os mariscadores daquela zona de Bueu, non? Eh, exactamente. E eles mismos dicen que zona, a, confradía, a confradía de Bueu, dicen que é a cuna do pulpo con corbata. Mm. <risa> <risa> cuna do pulpo con corbata si, <risa> sí, eles mismos dicen que aquela é a zona do pulpo con corbata porque resulta que é un pulpo que ten un certificado especial posto que a, a, a Bahía a mm. Ría aquela, pues, eh, bueno, pois pues parece ser que pode ser diferenciar o pulpo daquela zona de, do pulpo do resto do, mm. dos mares ¿no? porque últimamente algúns están a, a vender pulpo Marrocos, co, sí. co signo de, de, de Galicia e ese sí, mar de Galicia non é o mesmo non. o de mar de Rías o mar de Galicia non é o mesmo que o pulpo pois pues exactamente, porque de... aunque non pensemos que a Ría é un mar tranquilo tampouco ten a súa tranquilidade é bastante movida e sí. entonde é onde sale o bon, o bon marisco o bon polvo e, e, e as boas navallas Si, sí, si. Sí. Bueno, pois pues eles dicen eso, que se o pulpo con corbata porque eh, é un pulpo de elevada calidade, non? Uh -huh. eh, o, o, o, o, o patrón mayor da uh -huh. compradía que se chama rosas, dice que presentou o certificado da navalla iso outro día uh -huh. con, con iniciativas deste tipo, son como se xeneran pues, pues, o feito de, de buscar unha sostenibilidade de deses produtos tan importantes para, uh -huh. para os mariscadores da zona. aposta posta desta diferenciación respecto ao medio ambiente e a calidade, uh -huh. tamén, está gañando adeptos eh, por todas as partes, especialmente en Galicia, uh -huh. posto que, bueno, pues, garantizar que non ten ningún tipo de contaminación e que, ademais, está acollida con xeito determinado para que non, non, non estropeara as especies, eh, pois pues este certificado de eles chamanle MSC que é un certificado de Marine S. World Council que uh -huh. somos os que dan a confradía danlle este órganos internacional danlle este distinción uh -huh. de etiqueta azul non? y además des... de deste de molusco y además disso, pois, eh, eh, culleito pois, con, dixéramos Eh, como se si di, manualmente para non estropiar nin o fondo mariño nin nada nin estropear e deixar, por exemplo deixalas que son pequenas, deixalas medrar un pouquinho Si, sí, si, sí, sí, manualmente Intentan intentan detectarla visualmente uh -huh. Por po los sifós, ¿no? Sabes que, sí. sabes que a navalla sí. Cando baixa a marea Fai un pequeno sifón eh, E pongo a guiña para arriba, ¿no? Si, si, si Que son os, sifos, son os que ele, A navalla se utilizan precisamente para alimentarse, ¿no? el momento bien. que ven ese sifón Pues cheganse li, coñen con dedo E escarbon un chisquiño e, sube, e, e quitan para arriba exactamente muy bien estupendo Navallan durante 10 meses o ano e, e despois paran dous, para, para ese paro biolóxico para que teñan a reproducción e todo eso ¿no? e cando a navalla está máis sensible entón precisamente neses 2 meses que está máis sensible que está desobando uh -huh. na, non a non a tocan non a toca desde pois dispoñerse da un mes, pois outra vez a Añoela. Moi ben, estu, estupendo, eso pois é is, o que de facer, eh, é o que se debía de facer eh, na memoria dos sitios, porque claro, tamén hai que entender unha cousa que as cofradías van e veña, canto máis pescado mellor, non? Claro, claro. claro. E eso pois ao fin lle acabo pois máis cedo ou máis tarde. Pois, sufrimos as consecuencias Estraga, estraga toda Exactamente tipo, Bueno, pois pues iso que me dixamín o Rosas Que falen con ele precisamente Tuve unha de falar con ele outro día uh -huh. eh, Bueno, pois pues deu esa noticia tan interesante Que é o feito de que Ten a etiqueta azul que distingue a calidade de, deste de molusco Que se pesca ali en bueu uh É -huh. eh, que dice A máis, dice, dice, que Sirvese nos bares da zona Pero onde máis se sirve tamén e onde máis reclaman en Barcelona e en Madrid Ves? Sí, o sí, sí. o bom é reclamado nos bons sitios tamén Exactamente <ríe> sí, Que digan o que queiran Pero a calidade eh, Sempre se expande sí, señor senhores sí, sí. E gostaba moito, non sei a ti Pero a mi me gostaba moito o, o asunto que me dixo o, o, bueno, ese detalle De, de que eles eh, teñen un pulpo Con corbata uh -huh, Hombre <ríe> <Tú> con corbata. <ríe> Eso quer dicir que hai calidade sí, sí, sí, sí. Que, que hai Como se dice eh como se dice que en Cataluña aisen, ¿no? Sí, sí, sí, hombre, claro, claro, claro. Eso a ver, demostra que ellos están preocupados por lo medio ambiente, que no é eh, bueno, pescar, pescar a vender, pescar a vender, sino que estamos con ter uh -huh. conservar a un, un bocadiño, íbamos a a producción para que o que viene detrás, pues también no se esquece co Solamente cos calzos Exactamente E ademais, eh, falando, por exemplo, deste tipo de eh, O do marisco, por exemplo Podíamos extendernos a outro tipo Como poden ser Que hai poucos días tamén falaba Pois con Con José Manuel uh -huh. eh, A delicatés que hai Pois eh, De unha empresa que precisamente Me parece que está en Vigo uh -huh. eh, Que recualle castaña Castaña eh, glasonada Eh, y otras, y otras delicateses eh, también podía ser pues también digo, ¿por qué no se puede hacer? por ejemplo, porque Galicia tem un potencial muy fuerte e entón, pois, o grelo así ah, fin, sí, sí, muitas sí. das cousas se podían fazer xa, xa te falarei en otro momento, un outro momento xa te falarei de, precisamente deste de detalle do, do grelo e eh, da, das narizas que teñen un envasado xa unha un reproducción precisamente hai unha persona de dos ancares por ali e mm. outro de lugo que tamén falleixo e sí. ah, antes de que se me esqueza Dime. O, mañan concretamente teñen a festa e a degustación do <coughs> Foz, de, do mmm, Do, de, de ese otro marisco que dicen que no era tan bueno y tal Que le llaman un berberecho Ah, sí, sí En sí, algunas sí. zonas de, de, de Pontevedra le llaman de croques eh, Sí, os croques sí. Eh, En la zona de Pontevedra, pues por ejemplo, a Samoaña Por ahí son los croques Sí, sí, sí eh, eh, Nosotros, en mariña pues llamamos yo berberecho Sí, sí, sí Pues bueno, pues eh, mmm, eh sí, alguien exacto. se atreve a llegarse mañana precisamente a esa zona de que el río La Diño de Foce donde se ha topado nuestro colaborador oficial el eh, eh, poeta da Mariña Lucense Manuel Acorribas eh, Tampaco, sí, señor. Eh, sí, bueno, sí. pues mañana eh, tenga degustación, teñen a degustación gratuita para todos los que se lleguen a eh, pues salir. Pois pues ah, entón, pues. me a pena ir Co que me gustan a min así un pouquiño con limón Exactamente Me, me nada, a pena ir Nada máis que abertos que con limón. Sí, señor, sí. <ríe> Me dicía a pena ir Porque sempre ao lado De ese, de ese berberecho Hai un bon viño también, también, <ríe> Porque berberechos solos Non pode ser Hai que acompañarlos con algo sí para poder eh, digerir lo millor ¿no? Exactamente <ríe> Pois, bueno creo por... que por hoxe mandeixe xa unha boa... Si, sí, mandaxe unha boa... Como se dice, unha boa acordada. <risa> Está ben. Unha comunicación para que todos os nosa entes... Estén enterados un... do que pasa tamén na nosa terra, creo do que, que xuxa. Si, si despois, cando fales con... Bueno, ah, despois de, de, de falar... Ter, de termos esta pequena conversa, xa, mm. a mi corpechado, xa nos ponemos en contacto. De acuerdo Muy bien Bueno, bueno pues ¿Y ¿sí tenés alguna pieza de música especial para hoy? Bueno, tenemos ese si algo como Tipo zarzuela Ah, sí Algo de, eh, que, eh, de eh, zarzuela pero en música galega Ah, vale, vale, vale eh, Vamos a eh, despedir con una peza de estas Por muy bien Veña, Armando un, aperta y un saludo muy cordial para todos los que nos están a escuchar Vale, dedica luego Dica luego Bueno amigos pues pois, nada, seguimos con música para despedir o noso amigo e compañeiro Xulio. En todos, en arañados en tantarañados, en tantarañados. Bueno, amigos, lembren que estamos no 104.6 FM de Radio Cornella. E vamos cunha cousiña que o chamolle traballo de campo. Llego así. Galicia. Ti seu. Son de ti. Eres a miña alma. Eres o meu vento, Galicia. Eres a miña pedra, dos meus pesares. O recuncho das miñas doenzas. As miñas vaguas son por ti, Galicia. Acouvo do meu día a día. Descanso do meu leito. Dor dos meus choros, Galicia. A das miñas... Leiras a das, me, a das meus castiñeiros A dos carballos a, dos car, a das carqueixas A dos regatos Galicia A dos vales fondos E planuras verdes E piñeiros Galicia A dos tochos Eres ti A das delicias A das fronteiras Que non que non te queren, non pode ser merecido de ti, Galicia. Ai, cantaremos e bailaremos por ti, terriña querida, a das nosas festas, a dos nosos cantares, Galicia. Ti o noso ser, a nosa alma, o noso sentir, Galicia. Bueno amigos, pois aquí nos despedimos. Hasta vindeiro programa que estaremos aquí con todos vostedes pois en Sempre en Galicia no 104.6. Así que amigas e amigos, como digo sempre que teño unhas palabras prestadas de Castelao, pois como digo sempre e hoje coa falta do noso compañeiro Xulio un boa despidireu, queño vos falou, foi Armando Fernández, e despido con estas verbas. Que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas, e que a fogueira do lume, e máis neste tempo, non deixe de cantar os vosos fogares. Amigos, pensar en positivo.